Jabur 123 dari ayat 1 sampai 4. Nyanyian Jera, Kepadamu kuangkat mataku, wahai engkau yang berada di langit. Lihatlah sebagaimana mata hanya memandang ke tangan tuannya, sebagaimana mata ceria memandang ke tangan tuan perempuannya. Demikianlah mata kami memandang kepada Allah Tuhan kami, sehingga dia Berbelas kasihan kepada kami, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami kerana kami sangat tertekan oleh penghinaan, jiwa kami sebab karena dicemooh oleh orang yang bongkak dan dihina oleh orang yang sombong.